Barn till Abraham, kapitel 8, verserna 31 till och med 47. 31. Till de judar som trodde på honom sade Jesus. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. 32. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. 33. Det sade Jesus. Jag är härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi skall bli fria? 34 Jesus svarade: Sannerligen jag säger er, varo en som syndar är slav under synden. 35 Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. 36 Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. 37. Jag vet att ni härstammar från Abraham, men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. 38. Jag förkunnar vad jag själv har sett hos fadern, och ni gör vad ni har hört från er fader. 39. Det svarade, Vår fader är Abraham. Då sa det Jesus, Är ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärningar. Fyrtio. Men nu vill ni döda mig, den som har sagt er sanningen som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham. Fyrtiot. Ni gör er faders gärningar. Då sade det. Vi är inga oäkta barn. Vi har Gud till fader och ingen annan. Fyrtiotvå. Jesus sade: Om Gud vore er fader skulle ni älska mig, ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit till mig själv, utan han har sent mig. 43 Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. 44 Ni har djävulen till fader och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början. Och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord. Det är han en lögnare och lögnens fader. 45. Men jag talar sanning och därför tror ni mig inte. 46. Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? 47. Den som har Gud till fader han lyssnar till Guds ord men ni lyssnar inte därför att ni inte har Gud till fader